KÜLÖNÖS KÖZJÁTÉK A kancellár fekete kocsija elrobogott, és csupán a fasorba kavargó porfelhő jelezte azt, hogy merre halad el az autó, melyet egyformán ismertek Berlinben, Prágában és Párizsban. A vezérlátogatása mégis maradató nyomot hagyott a kastélyba. Minden esetre alaposan felkavarta a kedélyeket. A báró szinte önkívületbe járkált a folyosókon, és minden második szava Hitler volt. D'Artanyant is erősen foglalkoztatta a különös és váratlan látogatás, melyről bőségesen bezhámolt barátainak. A sors kedvez nekünk, mondta. A szerencsés véletlen úgy akarta, hogy a vakmerő jóslaton valóra vált, és ezzel, ha rövid időre is, megnyertem a báró bizalmát. Zedlic joggal gondolja, hogy éppen olyan törhetetlen híve vagyok a vezérnek, mint ő. Minden esetre időt nyertünk terveink megvalósításához. Két fontos feladatunk van. Egyrészt meg kell szereznünk a fau három tervrajzát, másrészt meg kell semmisítenünk a már eddig elkészült szárnyas bombákat. Mindkét feladat nehéz, sőt, csak nem lehetetlen. Viszont mi azért jöttünk ide, hogy a lehetetlent is megkíséreljük. Az egész nap tanácskozással telten. Este felé a barátok nagyobb sétát tettek a parkba, és eljutottak a rácsos kapuig is, ahon itt jól láthatták az országutat, melyen végtelennek tetsző autókaravár igyekezett felé. Tankok, teherkocsik és személyautók gördültek végül az úton, és a legtöbbön hangzatos felírás díszelget. Katonák, a vezér időt kér tőletek! A német hadigépezet pompásan működik, mondta Atos. Ma reggel járt itt a kancellár, és már is özöllenek a csapatok Normandia felé. Mégsem tudják a szövetségeseket megállítani, kérdezte meg Aramis bizakodó hangot. Ma különösen sokszor eszembe jutottak Churchill emlékezetes szavai, melyeket az alsóházban mondott néhány évvel ezelőtt. Egy napon a kocka fordulni fog. Ma még attól kell tartanunk, hogy az ellenség elözönli szigetünket, de eljön az idő, mikor mi fogunk átkelni a csatornán. Ez a nap a szabadság és a győzelem napja lesz. Pontosan így mondta, bólintott Portes. Mondhatom, nagyszerű fiszkó az öreg. Olyan egyedül álltunk akkor, mint az újja. Egész felszerelésünk oda veszettünk mindössze néhány rozogatankunk tankunk volt, és a Luftwaffe megsemmisítő fölénnyel dolgozott. Valóban az öreg tartotta bennünk a lelket. Én kezdettől fogva hittem neki, és éreztem, hogy az ellenség sohasem teheti lábát büszke szigetünkre. Minden várost, minden falut, minden tanyát külön-külön védtünk volna. Harcoltunk volna a tengeren, a levegőben, a földön és a föld alatt. A veszély még korán sem múlt el, figyelmeztette D'Artagnan a barátai. Attól már nem kell tartanunk, hogy a németek átkelnek a csatornán, de a szárnyas bombák mindenhová eljutnak, és ha valóra válnak a professzor rettenetes tervei, akkor még nagyon nehéz napok várnak Angliára. Nem hiába jósolta meg Churchill, hogy sok vér és könnyáztatja földünket, amíg a győzelem napja felvírat. Németül beszéljetek, szólt halkan A ha báruljon az útom. Zeglitz mosolygós arccal közeledett feléjük. Ödvözlöm az urakat, és elnézésüket kérem, hogy már nem törődtem önökkel. Ezt a hibámat szeretném most jóvá tenni, és arra kérem önöket, hogy vacsorázzunk együtt. Köszönettel vesszük a megtisztelő meghívást, hajolt meg Dartegem. A társaság a régi lovagterembe vacsorázott. D'artanyám most se tudott megszabadulni a környezet sajátos varázsától. Az ajtónál két lovak páncél őrködött, és a szemlélő önkéntelenül is vad középkori arcokat képzelt a leeresztett sisakrostélyok mögé. A terem falait olajfestmények díszítették. Egyik-másik kép kísértetiesen élethű volt. Szinte azt várta az ember, hogy valamelyik fehér parókás dáma vagy fekete ruhás lovak kilép a megfakult keretből. Hornswaldemár is megjelent a vacsorán, és szokása szerint élénken fecseget. Végtelenül sajnálom, hogy nem láthattam a vezért, mondta. Szerettem volna átnyújtani neki legújabb horoszkópomat. A vezér szerencse csillaga még sohasem járt magasabban. Olyan kedvező égi jelenségek követik egymást, hogy az ember nem akar hinni a szemének. Az aspektusok rendkívül szerencsések. A királyi Jupiter és a második jegy, az oroszláb bolygója, a sugárzónap még soha sem kerültek ilyen kedvező helyzetbe. Egyébként ma elkészítettem Churchill horoszkópját is. Fantasztikus rossz. A bolygók állása, viszonyítva az égi házakhoz, teljesen diszharmonikus. Kozmikus és lokális helyzetük és aspektusai katasztrófát sejtetnek. Erre iszunk mosolygott a báró, és poharát a professzor poharához kocintotta. Ígyünk tehát Churchill halálára. Mindenki engedelmesen a pohara után nyúlt, de Aramis ügyetlenül feldöntötte az előtte álló serleget, és a kifolyt burgundi vörösre festette a fehér ablózt. – Bocsánat! – mondta zavartan a fiatalember. – A kiemlött bor is rossz ellőjel! – mondta a méltóság teljesen. Olyan a terítő, mintha vér ömlött volna az asztalra. Minden egyezik a számításaimmal. A skorpió csillagképe elárulta nekem azt is, hogy miképpen fog az angol miniszterelnök meghalni. Leszúrják? kérdezte Atos fagyott nyugalommal. Pontosan eltalálta, uram. Bólintott az asztrológus. Mondhatom, nem mindennapi halál a mai időbe, amikor általában géppisztójjal, kézigránáttal és más robbanószerekkel gyilkolják egymást az emberek. A csillagok azonban nem hazudnak. A jövendőt pontosan felírták az égi kezek az állatövi jegyekre, a bolygók pályáira, a hold fényes tányérjára, a napsugárzó arcára és a végtelenbe vesző csillagutakra. Csak éppen művészet kell ahhoz, hogy valaki kiolvassa az égi rúnák proféciáit a csillagos ég útvesztőjéből. Öntalan tenyérből is tud jól solni, kérdezte Portos, és hatalmas pancsát Hornosz felé nyújtotta. Meddig élek? Ki lesz a feleségem? Hány gyermekem lesz? Több kérdése nincs? mosolyodott el a professzor, miközben egy tekintetet vetett az óriás tenyerére. Hm? Az életvonal rövid. Feleséget nem látok, és gyermeket sem. Remélem úgy halok meg, ahogy férfihez illik? kérdezte az óriás. Ezt csak a csillagok tudnák megmondani, válaszolta Hornace. Majd készítek az ön számára is egy horoszkópot. Saját magának soha sem jó még, professzor úr, kérdezte a báró. Dattanyannak az az érzése támad, hogy Zettliss szavai mögött rejtett gúnylappank. Néhány pillanatig csönd volt a teremben, csak a szú percegé se hallatszott valamelyik sarokból. Az ódom terem hangulata egészen furcsa álomvilágba ringatta D'Artanyan. Egy röpke pillanatra a középkorba képzelte magát. Hornus Waldemarhoz bizonyára jól illett volna a fekete bársonyhú, ami a Tiho Brahem viselt egykor, és Zedlitz pompásan festett volna Wallenstein szürkezekéjébe, Mig társai Dumá testőreinek egyenruháiba illettek volna legjobban a sajátos környezethez. Portos Atos Aramis. Nem ok nélkül vették fel a különös férfiak a hangzatos neveket. Portos nyers ereje, Aramis finom arcéle és Atos előkelő sápadsága pontosan megfelelt a híres regényhősök külsejének. Az öreg óra elütötte a tizet. Az utolsó ütésre a varázs is elszállt, és dartanyán pislogva nézett körül a teremben. Társai még mindig mozdulatlanul ültek az asztalnál, csak a báró hajtotta kisé fél oldalt a fejét, mintha erősen figyelt volna valamire. – Nem hallják az urak? – kérdezte. – Mintha valami zörögne a közelünkbe. – Talán egy egér rákcsál a szekrénybe? – Az ilyen ódon kastélyokban bizonyára sok az egér. – Mindenfajta egérakat, fehér is elvétve. De szürke csak nem mindig. Nem gondolja professzor úr? egy árnyalattal halványabb lett. Nem értem, mire gondol a báró úr. úgy ah, csak tréfáltam, nevetett könnyedén Zendvics. Egészségükre, uraim! A báró felhajtotta a pompás italt, aztán mosolyogva fordult tartanyához. Remélem az udak jól érzik magukat a kastélyban. Pompásan, bólintott kérdezett. Szinte sajnálom azt a percet, amikor majd búcsút kell mondanunk ennek a meghitt környezetnek. Oh, – Ó, ez még sokára lesz! – mosolygott a báró. – Ennek a kastélynak különös sajátsága van. Aki egyszer betette ide a lábát, az nagyon nehezen tud elmenni innen. – Bocsánat, uraim, de a magam részéről visszavonulok! – állt fel a helyéről a professzor. – Talán rosszul érzi magát? – kérdezte zedlic résztvevő hangon. Múló fejfájás, válaszolta az asztrológus. A báró bólintott. Persze a sok munka. Jó éjszakát, professzor úr! Jó éjszakát, dörmögte Hornus kedvetlenül. Az ajtó becsukódott a távozó után. Dartanál rossz sejtel törve fordult a báró felé. Mi baja lehet a professzornak? A sok horoszkóp, magyarázta a báró. Rengeteg rajzot készített az utóbbi időben. Egyik-másik, természetesen pusztán merő véletlenségből, feltűnően egyezik a parti erődítmények vagy. Mondhatom, a professzornak egészen különös horoszkópjai vannak. D'Artanyan érezte, hogy a szíve hevesebben dobog, de azért megőrizte a nyugalmát. Mióta ismeri Harnszt? Ó, nagyon régen. Csak azt nem tudtam, hogy a neve a szökröt szárvíz listáján szerepel. Hornos beférkőzött a legelőkelőbb német körök bizalmába, sőt, a vezér is nem egyszer tanácsért fordult hozzá. Szenzációs jóslataival sokáig becsapott minket, de most elérkezett a pillanat, hogy leráncsuk az állarcát. De hiszen ön futni hagyta, ellenkezett dartanyám, miközben arra gondolt, hogy a furcsa fickónak valóban sikerült elmenekülnie. A báró mosolygott. Ez a kastély olyan, mint egy egérfogó. Engedélyem nélkül senki sem távozhat innen. Hanus mester is csak egyféle módon kerülhet ki innen. Holtan! Vágott közbe Atosz rendületlen nyugalommal. Pontosan így gondoltak. bólintott a báró, és megtörölte a meccet. Egészségükre, uraim. Or would you rather be a fish?